Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Частина третя. Прибуття психопомпів. Поети базікають про кохання, сказав Мешин, водячи свою бритву туди-сюди по ременю в постійному і майже гіпнотичному ритмі. І це окей. Хай буде кохання. Політики говорять про борг, і це теж окей. Хай буде борг. Ерікхофер говорить про постмодернізм, Хью Хефнер про секс, Хантер Томпсон – про наркотики, а Джиммі Свагарт говорить про Бога, отця всемогутнього творця раю та землі. Ці речі всі існують. Все окей. Ти знаєш, до чого я хилю Джеку? Так, здається, я розумію, сказав Джек Ренглі. Насправді він нічого не розумів. Не мав навіть жодного уявлення про це, але коли мешен був у подібному настрої, тільки лунатик почав би з ним. Мешин повернув лезо вгору і раптом розрізав ремінь надвоє. Довша частина впала на підлогу холу в басейні, подібно до вирваного язика. Але те, про що я говорю зараз, це доля, сказав він, тому що зрештою доля все визначає. Джордж Старк. Дорога на Вавилон. Розділ 22. Тед у Русі. «Уяви, що це книга, яку ти пишеш», – подумав Тед, повертаючи кермо воруч на коледж Авеню і залишаючи університетське мистечко позаду себе. «Уяви, що ти – герой цієї книги». Це була просто магічна думка. Його свідомість була заповнена панікою, що обіснувалася. Як свого роду розумовий ураган, в якому фрагменти можливого плану дій крутилися в повітрі, подібно до тріски з зірваних вітром покрівель. Але ця думка була безглуздою, белетристичною дрібницею, оскільки йому треба було не тільки самому діяти, як персонажу зі своїх же книг, а й змусити підлаштуватися до себе інших дієвих осіб у цьому романі, типу Харрісона і Манчестера, наприклад. Те, що можна було більш-менш гладко вишукувати на папері в тиші свого кабінету, за улюбленим столом під навислими трьома звичними лампами і з банкою холодної пепсі або чашкою гарячого чаю поряд з ним, усі ці думки одразу зникли під поривами зустрічного вітру. І все це таке чуже і нікому не потрібне билетристичне лайно полетіло разом із вітром, залишаючи Теда тільки зі шматочками якогось плану дій. Шматочками, з яких можна було дуже легко щось зробити. Тед раптом відкрив, що має щось, що може навіть виявитися дієвим. «Це спрацює найкраще», – подумав Тед. «Якщо ж ні, то ти опинишся під опікунством Аліс з дітьми, швидше за все мертвими». «Але що про горобців? Де тут мають бути прилаштовані горобці?» Він не знав. Роулі пояснив йому, що вони психопомпи, які проводжали мертвих, що ожили, і це все годилося тут безсумнівно. «Так». Але тоді незрозумілий наступний пункт. Тому що старий лист Джордж знову ожив, але ж він був також і мертвим. Мертвим і тим, хто розвалюється від гниття на частини. Тому горобці хоч і годилися, але не завжди і не в усьому. Якщо горобці привели Джорджа назад із країни мертвих, де б він там не був, то чому ж Джордж сам нічого не знав про них? Як вийшло, що він не пам'ятав навіть ним самим написаних на стінах двох квартир фрази «Горобці літають знову». Тому що я написав це. Пробурмотів тет, і його свідомість повернулася до того, що він написав у своєму щоденнику, коли сидів у кабінеті на межі трансу. Запитання. «Ці птахи мої?» Відповідь – так. Питання. «Хто писав про горобців?» Відповідь – той, хто знає. «Я знаю, я хазяїн». Раптом усі відповіді виявилися майже всередині його свідомості. Жахливі, немислимі відповіді. Тед почув довгий і слабкий звук, що виходить з його рота. То був стогін. «Запитання. Хто повернув Джорджа Старка назад до життя?» «Відповідь – господар. Той, хто знає». «Але ж я не мав наміру», – вигукнув Тед. «Але чи це було правдою, чи так?» Чи не знаходилася якась частина Теда в дружбі та коханні з простою та бурхливою натурою Джорджа Старка? Чи не захоплювалася ця частина Джорджем Старком, людиною, яка не мучила себе роздумами про щось, чи намагаючись проникнути в суть речей? Людиною, яка ніколи не виглядала слабкою або дурною. Людиною, яка ніколи не злякається демонів з буфету з лікерами, Людиною, не обтяженою дружиною та дітьми, без того кохання – Яке пов'язує його дії чи тягне назад, людиною, якій ніколи не треба копатися у лейнових студентських есеях, чи тремтіти з приводу рішень бюджетного комітету, людиною, яка мала гостру і чітку відповідь на всі найважчі життєві питання, людиною, яка не боялася темряви, бо вона володіла нею? Так, але він байстрюк. прокричав тет у середині свого витонченого американського чотириколісного виробу. «Правильно. І частина тебе вважається таким привабливим, хіба не так?» «Можливо, він Тед Бомонд. І не сам створив Джорджа Старка. Але хіба було б неможливим, що саме якась частина Теда дозволила відтворити Старка?» Запитання. «Якщо я господар горобців, чи можу їх використовувати?» Відповіді не надійшло. Він хотів прийти. Тед міг відчути це прагнення, але ця відповідь раптом відскочила в бік – якраз біля самої межі досяжності. І Тед виявив, що побоюється, чи не створила якась частка його самого, любляча старка – це відштовхування страху, що боявся пробитися до Теду у відповіді. Та частина, яка не хотіла, щоб Джордж помер. Я знаю. Я хазяїн. Я посередник. Він пригальмував біля світлофора, а потім рушив на дорогу номер два – до Бенгор і Ладлоу ще далі. Роулі був частиною цього плану. Тією частиною, яку Тед хоча б розумів. Що йому доведеться робити, якщо він туди привезе слідючих за ним охоронців лише для того, щоб з'ясувати, що Роулі вже покинув свій кабінет? Тед не знав. А що він робитиме, якщо навіть застане Роулі? Але той відмовиться допомогти йому. тет і цього не знав. Я спалю ці мости, коли підійду до них, і він мав під'їхати до них вже досить скоро. Зараз він проїжджав Голд праворуч. Голд був довгим трубоподібним будинком, сконструйованим з відформованих алюмінієвих секцій, він був пофарбований в особливо потворні кольори темної води, і його оточувала дюжина акрів, відведених для стоянки, а точніше, смітєзвалище викинутих автомобілів. Їх вітрові стекла яскраво блищали під лютим сонячним промінням, створюючи ефект присутності якоїсь білозіркової галактики. Була літня субота, близько 20 хвилин на першу. Ліс і її темний викрадач вже повинні їхати в Касл Рок. І хоча тут мав бути службовець або навіть два, що продають всякі запчастини і деталі до автомобілів у цьому потворному будинку, те цілком обґрунтовано міг сподіватися – що на автостоянці він нікого не зустріне. Маючи тут для прикриття близько 20 тисяч машин різного ступеня зношування та руйнування, розсортованих лише на великі масиви з дюжиною з егзагоподібних проїздів між ними, він зможе сховати свій субурбан, і він повинен сховати його. З високими крилами, що б'ють в очі сірий з яскраво-червоними бортами – Субурбан стирчав звідусіль, як запалений великий палець. Повільно шкільна зона з'явився знак попередження. Тет відчув гарячий дріт у своїх кишках, ось воно. Він глянув у дзеркало заднього огляду і побачив, що плімут, як і раніше, тримається у двох корпусах позаду його машини. Це не було так добре, як би тет цього бажав, але це було, ймовірно, все ж таки досить добре. Зрештою, йому треба розраховувати на удачу та несподіванку. «Вони ж не чекали від нього чогось такого роду. Навіщо це йому?» «І на якийсь момент він навіть задумався. А чи варто йому все це робити?» «Припустимо, він просто рвоне вперед. І коли вони його дістануть, Гаррісон вийде з машини і спитає, що з ним трапилося. Тед відповість. «Все, Старк дістався моєї родини. Горобці літають знову, ви розумієте?» «Теду він каже, що вбив тих, хто охороняв наш будинок». «Я не знаю, як він це зробив, але він каже, що зробив. Я, я вірю йому». Тед теж у це вірив. Ось що було страшенно погано. І це було причиною, через яку він не міг просто зупинитися та попросити допомоги. Якщо він спробує щось вигадати, Старк дізнається про це. Тед не думав, що Старк вміє читати всі його думки. Принаймні не так, як це роблять інопланетяни в гумористичних та науково-фантастичних книгах. Але Старк міг налаштовуватися на Теда. Міг добре уявляти, що Тед має намір зробити. Він зміг би приготувати невеликий сюрприз Джорджу, якби йому вдалося прояснити ідею щодо цих чортових птахів. Але зараз Тед збирався грати за задуманим сценарієм. Якщо, звісно, вийде. З'явилося перехрестя у школи з розвилкою на чотири сторони. Як завжди, воно було забите автомашинами – Багато років тут не раз траплялися всілякі інциденти, здебільшого з вини юних пішоходів, які не могли збагнути, з якого боку їм треба чекати небезпеки. І вони стояли, коли треба було йти, а й шли, коли треба було стояти. Пачки листів, переважно від стривожених батьків, з вимогами встановити тут зрештою світлофор, особливо зростали після кожного інциденту після чого виходила чергова заява виборних членів міського самоврядування в Іазі із заспокійливими словами, що світлофор перебуває на розгляді. Однак ця заява супроводжувалася лише тим, що її відправляли в довгу скриньку до наступної події на цьому злощасному місці. Тед примостився в ряд автомашин, що чекають на можливість перетнути розвилку на південь і ще раз подивився в дзеркальце. Він переконався – що між ним і Плімутом опинилися ті самі два корпуси, а потім став милуватися автомобільним дійством на перехресті на тему «Ваша черга пропустити, мій поворот!» Тед побачив, як машина, наповнена юними леді, з блакитним волоссям, мало не врізалася в молоду пару в Датсоні. І як дівчина з Датсона кричала щось не надто приємне юним леді, а потім раптом розраховував – що коли виїде на перетин, то зможе, напевно, проїхати в напрямку «Північ-Південь». Ця ділянка перед самим носом довгої вантажівки, що йде в напрямку «Схід-Захід» з причепом. Це був несподіваний успіх, якщо він ним скористається. Машина перед ним проїхала, і тет приготувався. Гарячий дріт ще раз сіпнувся в його животі. Він знову подивився, де охоронці. Харрісон та Манчестер були ззаду на тій самій дистанції. Пара машин швидко перетнула його напрямок руху. Ліворуч молоковоз підлаштовувався для повороту. Тед зробив глибокий вдих і послав субурбан до перехрестя. Паралельно по іншій лінії прямувала невелика вантажівка. Під час руху майже до самого початку перехрестя Тед мало не піддався спокусі злиднями натиснути на весь газ і рвонутися на всю котушку по дорозі. Натомість він перейшов на спокійний, з суворим дотриманням правил дорожнього руху, швидкісний режим – 15 миль на годину в межах шкільної зони, не зводячи очей із дзеркала заднього огляду. Плімут, як і раніше, тримався ззаду у двох корпусах машини. Тед проїхав перехрестя. «Ну, молоково», – сподумав Тед, максимально концентруючись, справді зібравшись у грудку, ніби він міг впливати на те, що відбувається просто силою волі, як він це змушував робити людей, і різні предмети у своїх романах. «Молоковозе, давай, рухайся зараз!» І той справді пішов у поперечному напрямку, повільно і плавно, поблискуючи сріблястою величчю величезної цистерни, подібно до вдови королеви на урочистому прийомі. У момент, коли він закрив своєю тушою коричневий плімут у дзеркалі Теда, той справді повністю вичавив газ. Через півкварталу був правий поворот, Тед звернув туди і помчав короткою вуличкою, даючи сорок миль і молячи, щоб ніхто з малих дітей не вибіг зараз цієї ж миті підібрати гумовий м'яч на дорозі. Він пережив почуття потрясіння, коли йому здалося, що вулиця закінчується глухим кутом, але потім Тед побачив, що в кінці її починається інший правий поворот, який був майже закритий огорожею, що простяглася від котового будинку. Тед зробив потім ще цілу низку поворотів праворуч, і зрештою розвернув субурбен на перехрестя все тієї ж дороги номер два, але у зворотному напрямку. Він вибрався на цю дорогу приблизно за чверть милі на північ від роздоріжжя біля шкільної зони. Якщо молоковоз закрив його повністю, як він і сподівався, охоронці досі їдуть дорогою номер два на південь. Вони, мабуть, ще й ні про що не здогадуються. Хоча те дуже сумнівався що Харрісон буде таким простим. Манчестер, мабуть, але не Харрісон. Він зрізав вліво, втиснувшись у такий малий проміжок, що водій Форда мав різко загальмувати. Цей водій погрозив ззаду кулаком, коли Тед визирнув із бокового вікна, щоб подивитися, де ж поворот на стоянку Голд. Якби автоінспектор помітив ці маневри Теда, йому навряд чи це зійшло б з рук. А це була б величезна невдача. Тед не міг гаяти ні секунди. Йому потрібно було прибрати з дороги свій надто великий і надто яскравий автомобіль якнайшвидше. До сміттєзвалища автомобілів треба було їхати півмилі. Тед не зводив очей з дзеркала, шукаючи плімут. Того, як і раніше, не було видно, коли Тед звернув у Голд. Він повільно вкотився через головні ворота на своєму субурбені На брудно-білому асфальті красувався напис Стоянка тільки для персонала. У робочі дні його відразу помітили б і попросили повернути назад. Але сьогодні була субота, та до того ж зараз година ленчо. Тед повільно поїхав по лінії розбитих машин, штаблюваних по дві, а то й по три одна на одній. Нижні прогнулися під вагою і давно втратили звичні форми, здавалося, вони повільно плавляться і йдуть у землю. Земля була настільки чорною від мастила, що просочила її, що неможливо було чекати якоїсь зелені тут, але все ж таки, де-не-де, зустрічалися острівці чахлої трави і соняшників, що мовчазно зігнулися, наче єдиних свідків ядерної загибелі землі, що вижили. Один великий соняшник примудрився прорости через розбите вітрове скло вантажівки хлібовоза, що лежала вгору колесами, немов дохла собака. Зелений стовбур рослини огинав колісну вісь, а головка соняшника досягала рівня старого кадилака, піднесеного поверх вантажівки. Здавалося, що соняшник дивиться на Теда чорно-жовтим оком мертвого монстра, що виглядає за цих машин. Це був величезний, мовчазний цвинтер детройських створінь, і він привів Теда до здригання. Він повернув праворуч, а потім ліворуч. Раптом він побачив всюди горобців, що всіяли дахи та корпуси автомобілів, а також викинуті двигуни. Тед побачив тріо горобців, що плескалися у втулці колеса, заповненої водою. Вони не полетіли, коли він наблизився, але припинили своє вмивання і стежили за ним блискучими чорними очима. Інші горобці сиділи на верхній кромці вітрового скла, прихиленого до старого плімоту. Тед проїжджав лише за три милі від них. Вони трохи нервозно засовували крильцями, проте залишилися на своєму місці, поки він їхав. «Провожаті мертвих, що ожили», – подумав Тед. Його рука торкнулася білого шраму на лобі і почала нервово потирати його. Дивлячись на величезну дірку у вітровому склі Датсона, повз який зараз проїжджав Тед, можна було подумати, що тут не обійшлося без метеорита. Однак Тед раптом помітив широку пляму висохлої крові – «На щитку управління!» «Цю дірку зробив не метеорит», – подумав Тед. І його шлунок став повільно вивертатися наружу. На передньому сидінні Датсона сиділа ціла колонія горобців. «Що ви хочете від мене?» – хрипко спитав Тед. «Що вим'я Господа, вам потрібне?» І своєю свідомістю Тед, здавалося, вловив чийсь тонкий голос, єдиний і відповідальний за всіх присутніх. «Ні, Тед». «Що ти хочеш від нас? Ти господар, ти посередник, ти знаєш». «Я не знаю нічого в цьому марвному лайні», – промимрив він. І наприкінці цього ряду була вільна невелика ділянка перед останньою моделлю «Катлас С'Юпрім», у якої хтось ніби зрізав весь передок. Тед поставив тут свій субурбан і вийшов з нього. Дивлячись то в один, то в інший бік вузького проходу, Тед відчував себе немов щуром, що заблукав у лабіринті. Вся ділянка пропахла мастилом і ще сильнішим і різкішим ароматом трансмісійної рідини. Не було чути жодних звуків, крім віддаленого шелесту автомашин на дорозі n 2 Гробці дивилися на Теда звідусіль, мовчазне зібрання маленьких коричнево-чорних птахів. Потім несподівано і різко вони відразу злетіли, сотні, а може й тисячі. Якоїсь миті повітря наповнилося шелестом їхніх крил. Вони перетнули небо і попрямували на захід, у бік, де розташовувався Касл Рок. І раптом Тед почав знову відчувати якийсь рух своїм тілом, не стільки зовні, на шкірі, скільки десь усередині її. «Ми знову намагаємося трохи підглядати, Джордже. Тед раптом почав співати шлягір Боба Ділана. «Джон Уеслі Хардінг був другом бідних. Він мандрував з револьваром у кожній руці». Те саме відчуття якогось ворушіння і сверблячки почало ще більше зростати. Центром його була рана на лівій руці. Цілком можливо, що Теду все це здавалося, або він видавав бажане за дійсність, але він вважав це виявом чиєїсь агресії і розладу. «І вздовж усіх телефонних ліній звучало його ім'я», – продовжував напівголосно співати Тед. Попереду на брудній маслянистій землі валявся брудний викручений корпус мотора, подібно до якоїсь модерністської металевої статуї, на яку так ніхто і не подивився від початку її експонування. Тед підібрав його і пішов назад до субурбена, як раніше співаючи куплети з Джона Уеслі Харінга, і згадуючи незабутнього єнота, названого ним тим самим ім'ям. Якщо він зможе закомуфлювати свій субурбен, Трохи його прикривши, якщо він зуміє виграти собі хоча б пару годин, це означатиме вибір між життям та смертю для ліста або близнюків. І всюди в окрузі, вибач, великий хлопче, це більше засмучує мене, ніж тебе, він відчиняв багато дверей. Тет ударив корпусом мотора по дверцятах водія Субурбена, зробивши там неабияку вм'ятину, немов ванну для води. Потім він, знову піднявши свою металеву зброю, підійшов до машини спереду і вдарив щосили по рішітці. Пластик потріскався і посипався. Тед розкрив капот двигуна і підняв його, надаючи субурбену чарівну посмішку мертвого крокодила, яка здавалася візитною карткою для всього автомобільного царства Голд. «Але він ніколи не ображав чесних людей!» Тед знову підняв металевий таран, помітивши, що на лівій руці у нього з'явилася кров, що просочилася через бинт з незагоїної рани. Він нічого зараз тут не міг з нею вдіяти. Зі своєю леді пліч о пліч він стійко тримався. Він ударив наостанок корпусом мотора по вітровому склу Субурбена, що, хоч як це дивно, відгукнулося болем у серці Теда. Він подумав, що нині Субурбен мало чим, якщо взагалі відрізняється від усіх інших тутешніх експонатів. Тед вирушив пішки проходом між машинами. Він повернув праворуч на першому перетині, рушивши назад до воріт і залишаючи позаду магазин запчастин. Біля його дверей Тед побачив платний телефон-автомат, коли в'їжджав сюди на субурбані. Зараз він раптом зупинився на півдорозі і перестав співати. Він виглядав немов людина, яка намагається вловити дуже тихий і слабкий звук. Чи справді прислухався до свого тіла, перевіряючи його? Сверблячка і якісь переміщення під шкірою зникли. Горобці пішли, а з ними і Джордж Старк, принаймні зараз. Трохи посміхнувшись, Тед попрямував швидше. Після двох дзвінків Тед почав потіти. Якби Роулі ще був на місці, він би вже зняв слухавку. Службові кімнати на факультеті не такі вже й великі. Кому ще міг подзвонити Тед? То, чорт забирає, міг ще там перебувати. Ніхто більше не спадає на думку. Однак серед третього дзвінка Роулі зняв слухавку. Хелоу, Делесепс. Тед заплющив очі при звуку цього завжди прокуреного голосу і на мить притиснувся спиною до холодної металевої стіни магазину запчастин. Хелоу, «Хеллоу, Роулі, це Тед!» «Хеллоу, Тед!» Роулі не надто здивувався, почувши голос Бомонта. «Щось забув?» «Ні, Роулі, у мене біда». «Так, тільки це без питань». Роулі сказав одне слово і просто чекав. «Ти знаєш, хто були ті двоє?» «Тед завагався на мить. Ті двоє хлопців зі мною». «Так, спокійно, – відповів Роулі, – поліцейська охорона». «Я втік від них», – сказав Тед і кинув швидкий погляд через плече, почувши шум автомобіля, що під'їжджає на паркувальну стоянку для клієнтів Г Якусь мить він був просто впевнений, що це коричневий плімут, і навіть побачив його. Але це була якась іномарка. А те, що він прийняв за коричневий колір, виявилося насправді темно-червоним. Та й водій просто розвертався, а не шукав когось тут. Принаймні, я сподіваюся, що втік від них. Тед зробив паузу. Зараз він підійшов до того місця, з якого можна було або стрибнути вгору, або ні. Це був єдиний вибір. І Тед не мав часу відкладати своє рішення. Коли ви підходите до цієї точки, взагалі, то вже і немає будь-яких рішень, тому що немає і вибору. Мені потрібна допомога, Роулі. Мені потрібна машина, про яку вони не знають. Роулі мовчав. «Ти казав, що якщо чимось можеш допомогти мені, я маю лише попросити тебе про це». «Я пам'ятаю», – різко сказав Роулі. Але я також пам'ятаю свою пораду, що оскільки ці люди охороняють тебе від небезпеки, тобі було б розумно співпрацювати з ними та бути з ними відвертими». Роулі зупинився. «Я думаю, що можна зробити висновок, що ти вважав за краще не дотримуватися цієї поради». Те дуже був готовий сказати. «Я не можу цього зробити, Роулі. Людина, яка захопила мою дружину та дітей, тільки вб'є їх у цьому випадку». Він цього все ж таки не зробив, не тому, що побоювався, що Роулів вважатиме його, Теда, просто божевільним. Професори коледжів та університетів мають куди більш гнучкі точки зору на цей рахунок у порівнянні зі звичайними смертними, воліючи іноді взагалі не мати точки зору на цей предмет. Замість чого вони ділять людство на глухих, глупців, але розумних. Трохи ексцентричних, але розумних, і дуже ексцентричних, але теж цілком розумних старий. Тед не став відкривати рота, оскільки Роулі Деласепс був настільки зануреною у свої думки людиною, де довело нічого сказати йому, що могло би послужити виправданням або переконанням для Роулі. І що б не сказав Тед, це тільки могло зіпсувати всю справу. Але чи був Роулі занурений тільки в себе чи ні, професор граматики мав добре серце. Він був сміливим у своєму роді. І Тед сподівався і вірив, що Роулі був трохи більше звичайного зацікавлений подіями, що відбувалися з Тедом, його поліцейським ескортом і його дивним інтересом до горобців. Зрештою, Тед вирішив, чи тільки сподівався, що найкраще у його випадку просто зберігати мовчання. Проте чекати було нелегко. «Добре», – нарешті сказав Роулі, – «я позичу тобі мою машину». Тед заплющив очі і стиснув коліна, щоб вони не підгиналися. Він провів рукою по шиї і побачив, що вона вся мокра від поту. «Але я сподіваюся, що ти відшкодуєш всі можливі витрати на її ремонт, якщо вона повернеться пораненою», – сказав Роулі. «Якщо ти бігаєш від поліції, я дуже сумніваюся, що моя страхова компанія тут щось мені платитиме». «У бігах від поліції?» Тільки тому, що він одного разу поїхав від охоронців, які б не змогли якось захистити його, Тед не був упевнений у справедливості такої оцінки його дій. Це було дуже цікаве питання, яке заслуговувало на розгляд пізніше, коли більша частина його свідомості не буде заповнена занепокоєнням і страхом. «Ти ж знаєш, що я все зроблю. У мене є ще одна умова. Вівдалі Роулі». Тед знову заплющив очі на цей раз від розладу. «Що ще?» «Я хочу все дізнатися про це, як тільки справа закінчиться», – сказав Роулі. «Я хочу дізнатися, чому ти насправді так цікавився фольклорними переказами про горобців, і чому ти так зблід, коли я сказав тобі, що таке психопомпи, і що вони, як припускають, мають здійснювати тут, на землі». «Я зблід?» «Я каркуш паперу». «Я розповім тобі цілу історію», – обіцяв Тед. Він посміхнувся. «Ти, мабуть, навіть повіриш чомусь із розказаного». «Де ти?» – Тед пояснив і попросив Роулі проїхати якнайшвидше. Тед допустив телефонну слухавку, пройшов за ворота і сів на широкий бампер шкільного автобуса, половину якого рознесено вщент. Це було добре місце для очікування, якщо воно було вашим головним заняттям. Воно було приховано від дороги, і в той самий час Тед міг переглядати всю паркувальну стоянку, лише подавшись вперед. Він озирнувся, шукаючи горобців і не помітив жодного. Тільки велика товста ворона байдуже каркала на одному з острівців із хрому та нікелю між розбитими машинами. Думка, що його друга телефонна розмова сьогодні з Джорджем Старком, відбулася лише півгодини тому, здалася зараз Теду абсолютно неймовірною. Йому уявлялося, що минуло багато годин. І незважаючи на постійне відчуття тривоги, яке буквально просочило всього його Тед відчував якусь сонливість, ніби вже настала година нічного сну. Те саме вже знайоме почуття якогось руху і сверблячки почало повертатися до Теда через 15 хвилин після розмови з Роулі. Він заспівав ті куплети з Джона Уелсі Харінга, які ще пам'яталися, і через хвилину-другу це відчуття минуло. «Можливо, це психосоматика», – подумав Тед, але знав, що це не Відчуття було таким, що Джордж намагається підібрати ключик до його свідомості, а Тед став набагато чуйніше сприймати всі ці спроби. Він подумав, що це можна буде використати якось інакше. І Тед припустив, що рано чи пізно він спробує змусити це працювати по-іншому. Але це означало спробу викликати птахів, а це була далеко не найпривабливіша перспектива. До того, ще існував і спогад про те, чим може закінчитися спроба впливу на свідомість Джорджа Старка. Про це нагадала проткнута олівцем його ліва рука. Хвилини минали все повільніше. Через 25 хвилин Тед почав побоюватися, чи не передумав Роулі, який міг вирішити не їхати до нього. Він зліз з бампера і став у воротах між автомобільним сміттєзвалищем і паркувальною стоянкою, вже не переймаючись тим, що його можна побачити з дороги. Він уже думав, чи не варто спробувати зловити попутну машину. Тед вирішив спробувати ще раз подзвонити Роулі і був уже на півдорозі до знайомого телефону автомата, коли з'явився курний Volkswagen. Тед відразу впізнав машину Роулі і побіг до неї, з деяким подивом обмірковуючи незвичайну турботливість Роулі про своє майно. Теду здалося, що вся нинішня ціна цієї машини – навряд чи перевершує ціну пари пляшок содової. Роулі зупинився біля торця будівлі та вийшов. Тед здивувався, побачивши, що цього разу трубка набита тютюном і випускає гігантські клуби диму, що було б надзвичайно нестерпним у закритій кімнаті. «Ти ж не збирався знову повертатися до коріння, Роулі?» було першим, що зірвалося з язика Теда. «Ти теж не збирався втекти, сумно відповів Роулі. Вони глянули один на одного на мить і обидва вибухнули сміхом. Як ти дістанешся додому? запитав Тед. Зараз, коли йому було необхідно просто кинутися за кермо маленького Фольксвагена і вирушити в довгу дорогу з вивистою і вітряною дорогою в Касл Рок, тед раптом відчув, що не зможе обійтися без піклування про товариша. «Викличу таксі, я гадаю, сказав Роулі. Він оглянув долини та пагорби з розбитих машин. Я думаю, вони сюди частенько навідуються, щоб забрати таких самих безкінських хлопців, як я, які раптом втратили свої чотири колеса. Дозволь позичити тобі п'ять доларів. Тед витяг гаманець із задньої кишені, але Рулі відвів руку вбік. Я цілком устаткований усім потрібним для викладача англійської влітку, заявив він. Я думаю, що в мене тут ніяк не менше сорока доларів. Це навіть дивно, що Білі дозволила мені мандрувати з ними без охорони. Він пихнув трубкою з величезною насолодою, потім витяг її з рота і радісно посміхнувся Теду. «Але я візьму рахунок у водія таксі і представлю його тобі, Тед. У потрібний момент ти не хвилюйся». «Я вже почав боятися, що ти, можливо, і не збираєшся приїхати». «Я закінчив у п'ять-десять хвилин усі збори», – сказав Роулі. Захопив пару дрібниць, які, можливо, тобі стануть у нагоді, та де уж». Він нахилився в салон, який відгукнувся дуже звучною тріллю лівої ресори, або вже зламаною, або яка готується до цієї події, будь-якої хвилини. І після деякого часу пихкання, бурмотіння і випускання нових хмар диму витяг звідти паперовий мішок. Рулі передав його Теду, і той, заглянувши в мішок, виявив там пару сонцезахисних окулярів і бейсбольну шапку, «Бостон Ред Сокс», яка мала чудово підійти до всього вигляду Теде. Він глянув на Роулі до глибини душі зворушений. «Дякую, старий». Роулі простяг руку і нагородив Теде лукавою усмішкою. «Може, це мені треба дякувати тобі», – сказав він. «Я вже давно чекав нагоди, щоб як слід струснути цю стару смердючку. Останні десять місяців». Дещо, звичайно, відбувалося час від часу. «Розлучення мого молодшого сина, вечір, коли я програв 50 баксів у покеру Тома Керола. Але нічого не було схоже на м, досить апокаліпсичне». «Тут апокаліптичне все точно», – сказав Тед і злегка зіщулився. Він глянув на годинник. Була рівно перша година дня. Старк зараз щонайменше за годину їзди від нього, якщо не більше того. Мені треба їхати роулі. «Так, це дуже терміново, адже так?» Боюся, що так. У мене є ще одна річ. Я сховав її в кишеню плаща, і тому не мав втратити її. Вона не вийшла за межі 5-10 хвилин. Я знайшов її у своєму столі. Роулі почав методично обшаровувати кишені свого спортивного плаща, який бачив види, які він носив і взимку, і влітку. Якщо в нього вийде все мастило, зверни кудись і залий у нього глечик олії сапфір. Це те, що він приймає охоче. Бурмотів Роулі, продовжуючи пошуки. «Проклята неуважність! Ох, ось вона! Я вже злякався, чи не забув її там, у цій метошні!» Він дістав із кишені трубчастий виріп із дерева. Він був довжиною з вказівний палець Теда та порожнисте всередині. На одному кінці була зроблена насічка. Воно виглядало давнім. «Що це?» – запитав Тед, забираючи дерево у Роулі. Але він уже сам зрозумів, що саме і обмірковував ще одну немислиму ідею, що виникла і міцно зачепилась у його свідомості. «Це пташиний манок», – сказав Роулі, вивчаючи Теда крізь клубитють у нового диму. «Якщо тобі це може знадобитися, мені хотілося б, щоб ти мав це під рукою». «Дякую», – відповів Тед, кладучи свисток у грудну кишеню не дуже твердою рукою. «Це може стати в нагоді ненароком». Очі Роулі раптом округлилися під його навислими бровами. Він вийняв люльку з рота. Не впевнений, що тобі він знадобиться», сказав він повільним і незвичайним голосом. «Що? Озирнися!» Тед озирнувся, знаючи, що побачив Роулі до того, як сам це побачив. Тепер же тут були не сотні та не тисячі горобців. Всі розбиті легкові автомашини і вантажівки були всіяні горобцями. Усі десять акрів автомобільного сміттєзвалища та торгового приміщення для запчастин були наче закутані горобцями. Вони були всюди. І Тед не чув жодного з них, коли вони підлітали сюди. Обидва чоловіки дивилися на очі птахів. Птахи у відповідь дивилися на них, може, двадцятьма тисячами пар очей, а може, і сорока тисячами. Вони не галасували. Вони тільки сиділи на дахах, вікнах, вихлопних трубах, гратах, моторах, щепленнях, рамах, усюди. «Ісус Христос!» Рибко сказав Роулі. «Психопомпи, ось що це означає, Тед! То що це?» «Я, здається, починаю розуміти», – відповів Тед. «Бог мій», – сказав Роулі. Він підняв руки над головою і голосно грюкнув ними. Горобці не ворухнулися, і вони не цікавилися Роулі. Вони дивилися лише на Теда Бомонте. «Знайдіть Джорджа Старка», – сказав Тед спокійним голосом, майже пошипки. «Джорджа Старка, знайдіть його!» Летіть. Горобці піднялися в спекотне літнє небо чорною хмарою. Крила їх робили звук, схожий на шародіння пелюсток один об одного, а з дзьобів лунало попискування. Обидва чоловіки, що стояли біля стіни будівлі, вибігли до середини двору, щоб краще побачити подальше. На горі монолітна чорна маса розділилася на кілька частин, одна з яких поменше вирушила на захід. Тед дивився на них і в якусь мить. Ця сьогоднішня дійсність злилася з тими видіннями, які передували його трансам. На мить, минуле і сьогодення були єдиним цілим, дивним і хитромудрим чином сплетеним кіскою з фактів і міражів. Горобці полетіли. «Всемогутній Боже!» – проголосив чоловік у сірому робочому комбінезоні. «Ви бачили цих птахів? Звідки тільки ці пташки могли тут з'явитися?» «У мене є краще питання», – сказав Роулі, дивлячись на Теда. Він уже опонував себе, але було зрозуміло, що він дуже вражений. «Куди вони вирушили? Ти знаєш, це Тед?» «Так, звичайно, пробурмотів Тед, відчиняючи дверцята Фольксвагена. фольксвахена». «Мені теж потрібно вирушати, Роулі. Дійсно, дуже потрібно. Я не можу тобі висловити всю подяку». «Будь обережний, Тадеуш, будь дуже обережний!» Ніхто з людей не може керувати вихідцями із потойбіччя. Це триває завжди недовго, і за все доводиться платити. Я обережний, наскільки вдається. Volkswagen спершу попирався, але потім нарешті здався і забурчав двигуном. Тед почекав, трохи одягаючи сонцезахисні окуляри та кепку. Потім помахав рукою Роулі і виїхав на дорогу Н2. Роблячи це... Він побачив Роулі, який перевалювався до того ж телефону-автомата, яким сам нещодавно користувався. Тед подумав, тепер я зумію не допускати до себе старка, бо маю секрет, я не можу керувати, можливо, цими психопомпами, але якийсь час вони належать мені, або вони володіють мною, і він не повинен цього знати. Він знайшов другу передачу, і чудовий Volkswagen Роулі Делесепса здригнувся від несподіванки переходячи на ще ніколи не випробовану ним швидкість вище 35 миль на годину.